однак обличчя Немічної було надиво спокійним. «Навіщо ви це зробили?» «Що саме?» – запитанням на запитання відповів Юрко. «Викрили її звідти?» – допитувалася Світлана Лебезун. «Ти уявляєш собі, що буде, коли твій брат про все довідається?» «Ну, зараз поки що не повинен». Це, правда, його дача може випадково й приїхати. Але я й подумав, що тут він якраз шукати не стане, не додумається. Ну, він же не знає, що це ми вивезли Клавдію Миронівну, – зауважила Юля. «Ой, діти, діти, які ж ви наївні! Що, може, збираєтеся шукати золото?» Юлька запитально поглянула на свого коханого – а той, вперто тріпнувши чубом, заявив. «Збираємося? Навіщо? Ви знаєте, що воно в крові? У людській крові? Не треба вам цього? Ні, ми знайдемо. Знайдемо і... І що? Ви їдете в Америку? Та хто вас туди пустить? Ми віддамо його державі!» Ха -ха, -ха, ха ха. Гучний клавчен бас розтяв тишу, яка на кілька секунд залягла була в кімнаті. Присутні мимоволі здригнулися. Світланко, ти чула? захлиналася від сміху паралізована. Нашу золоту мрію віддадуть коханій радянській владі. Ось і фінал. Весь гранд-фінал нашою з тобою, Світланко, опери. Широко відкритими зіницями дивилися на присутніх Лебезуниха. Здавалося, зміст вимовлених слів тільки зараз достукався до її розуму. А розум? Розум ніби змертвів. Не міг утворити жодної думки, дати жодної поради. Ви шкодуєте за тим скарбом? Не смішіть мене, якось різкувато мовив Юрко. Ні, Світланко, в тому щось є. Кесарю кесареве, а вони хочуть віддати дияволу диявольське. Слухай, а нехай віддають. Ну, якщо знайдуть, звичайно. Нам же він тепер, той скарб, до одного місця? А ти сама подумай. Узяти риклине золото – значить іти на смерть. Ні, мені шкода їх. Нехай віддадуть і збудуться лиха. Тільки ви, дітки, немічно звернула свій погляд у бік Юрка та Юлії, не думайте, що радянська держава радісно прийме ваш дар і погладить по голівках. Ось, мовляв, які хороші, Якась свідома радянська молодь?» «Ні, так не буде. На вас повісять усі гріхи, затягають по міліціях, по допитах. Ви будете писати пояснення і клястися, що не винні. У кращому випадку вони змусять вас прикусити язики і про все забути. Ось так». Старали без все ще не могла зронити жодного слова. Сполотніла Юлька зі свого кутка, блискучими збудження очима дивилася на старих подруг. І тільки Юрко був спокійним. Його обличчя випромінювало рішучість. Він першим і озвався. «Треба знайти й віддати, інакше загинуть люди». «Всі ми і так під загрозою», – врешті озвалася Лебезуниха. «Вчора я вкрала у Макса медальйон, подарований риклею. Там схема. Скринька схована в підземному ході, який з'єднує твою клавцю хату з хатою Еми. Але я думаю, що Макс уже про все здогадується. І Кереченко теж. Максим Розрив Города. Я ненароком побачила, як він порався в хліві. Вони обоє вже близько, і коли з'їдуться. Ой, побачите, що буде. Хвильку подумавши, вона додала. А ще я, Клавцю, хочу тобі сказати, що ми тоді закопали не Войцеха, а старого Шмойля. А цього дня, як і кожного попереднього та наступного, з динаміків телевізорів у хатах і будинках лунала чергова промова генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Слово за словом, неначе стара скрипуча підвода, що ледве долає бездоріжжя, тяглася безкінечна вервечка порожніх фраз. У тому була ознака якоїсь химерної стабільності. Здавалося, що поки радянський лідер – Ледь обертаючи язиком промовлятиме такі знайомі гасла про світле майбутнє, держава стоятиме так, як стояла досі.